а Олекса Синчила стоїть посеред колеса. «За те, що трапилось, може раз на віку вскочити в гречку. Який же його біс утерпить, ходючи посеред спашу? Хіба в Запорожця душа злопуцька? Не хоче того, чого й людська? Добре всічі за все карати, а тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків». «Як вам здається, панове молодці? Чи правду я кажу, чи ні?» «Святу правду, пане гетьмане! Святу правду!» Загули кругом запорожці, як із бочки. «А вам як здається, батьки?» – питається в дідів. А діди стоять, понуривши голови, та й не знають, що йому й одвітувати. Довгенько думали сиві оселеці, довгенько один на одного зглядували, киваючи головою. Далі виступив знов наперед батько Пугач, да й каже. «Бачимо, бачимо вразький сину, дармо, що ти гетьман. До чого ми в тебе ж дожилися? Убрав є сина Сушори, як сам хотів». Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати. Недовго ж поорудуєш, я тобі скажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, той пропадеш, як собака, а я тобі кажу, що пропадеш, як собака. Годі лиш, батьку. крикне Брюховецький. Чого ти розпустив морду, як халяву? «Та це не січ! Тут тобі гетьман не свій брат!» «От яка нам честь за нашу працю!» – кажуть діди. «Тим-то добре казано нам у січі. Ей, не слухайте, батьки сього ледащиці, підвезе він вам москаля!» «А ми таки не пойняли віри! Ми вповали, що ось то Господь поможе їй на Вкраїні завести запорозькі порядки!» О, ви голови цвілі, каже Брюховецький, яких же тут сподіватись порядків, коли Запорізька січ буде серед шонатого люду. Ви думаєте, що всякому проте байдуже, так як вашим старим костям, а ми так інакше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На січі посеред глухого степа треба бурлукувати, а в городах посеред миру – женитись та господарювати. «А хіба ж ти, – озвався батько Пугач, – не сказав нам окаянний, як підмовляв нас у городи, – ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всій країні». Хіба не ти казав, що Січ буде Січчю, а запорожці будуть судити і рядити свою гетьманщину по своїм звичаям? Казав, – отвітує Брюховецький, – і як я казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші панина в країні. Понаставляв я їх сотниками і полковниками Судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких звичаях усю країну Нема вже й тепер ні в міщанина, ні в мужика Все моє, а все твоє Все стало обще Козак усюди став господарем, як у себе в кишені Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака ні, цього не буде, я своїм діткам не ворог За дурницю, кажуть діди, на чим держиться січ і славне запорожжя, те повернути на сміх Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку, ми між людьми будемо жити по-людськи а кому в нас не понутру, то нехай іде на січ їсти сушену рибу з сировцем «Ми таки й підемо, гаспіді, в сину, каже батько Пугач «Ти нас не випихай коліном, тільки добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш та назад не вернешся Плюйте, братці, на його гетьманство, ходімо до своїх куренів Гей, діти, хто за нами?»